Промяна в съзнанието Учителя прия един общественик беше по време на Втората световна война, който донесе позив, съдържащ протест срещу гоненията на евреите и адресиран до царя и министрите. Учителя му каза Този позив трябваше да бъде отправен не към царя и министрите, но към народа, до бедните и страдащите. По-добре напишете една брошура че Бог иде днес да отеши и да помогне на страдащите и неправданите, на бедните и болните. Пишете на първоначалния божествен език. Има закон. Най-малкото колебание в човека показва, че нещата не са от Бога. Всички пророци, на които Бог или на същества са говорили, са се просвали в цял ръст на земята, само защото не са могли да издържат силните трептения. И Даниил, който се е срещнал с едно светло същество, се оплаква, че не му останала сила. Съвременният свят минава през големи изпитания. Днешното положение на света се дължи на неизпълнение волята Божия. Той трябва да се поправи чрез страдания и Бог иде да го изправи. Съзнанието на хората трябва да стане промяна. Сега в света идат най-силните същества, за да го оправят. Хубаво е да посещавате определени хора и да разговаряте с тях за новите идеи.